zoa so, allak ah, ah, Gabon, Gabon bai, hemen gaude ba, bidazoa atxak, saio berri batean, eta, beno, ba, gaurkoan Estoniako musika dakarkizuegu, edo dakarkizuet, eta, beno, ba, Estoniako, ba, arribitzi sekretu, Horietan, ba, murgilduta ibiliko gara gaur, ere, e, bueno, Estoniari buruzko beste saio bat, egin genuen duela bate pare bat edo, eta, bueno, ba, Estoniako talderen bat ere entzun dugu iraganean, iraganeko ba, saioaren batean, beste denboraldiren bat, Batean, baino, beno, gaur eh, pixkat estilo konvenzionaletara goa, goa, zedo, beno, gure saioan ez hain konvenzionalak diren, ba gauzetarara eta hasteko basiko gera Agent M edo Agent M izeneko ba, taldea entzuten non be no bueno, ba halako synth estiloa duten edo eta entzun dugun abestia eh cedem surma patu izenekoa edo 7 7 bekatuak izeneko bestia non, e, beno, ba, holako ba, estoniar serma horri duten, haien melodietan, hau da, hotza edo, negua e, dakarki da karkigute no baiteko malenkonia eta beno, ba, bitxi egiten da ba, musika horrekin ez da halako ba, e, teklatu hoiekin hon bizkat alaitasuna ematen dioten eh abestiari ba halako kontrasta eginez e, eta beno halako ba, gitarra elektrikoekin eta bar beno e, agent em taldea Ba, talin, hiriburuan e, sortzen da, bimila, talau garren urtean ba, esan ginezake, ba, rock alternatibo edo talde bezala, Hasiera Be, batean ikasle talde bat e, ziren, ba stranglers, blondi Garbage mas mas eh, Queen's Stone Age da beno alako talleak ba h egin zituztenak eta haien e, musikara ba eramana dizutenak baina Estoniarrez eh abestu eta Estoniar ba nahiko auskera politia musikarentzako auskera politia duen eh hizkuntza dela ba uste dut e, eta beno ba alako batean e, Marten Billy gitarri e, gitarrioleak eta e, Merilee Barik Abeslariak, ba 2004an e, elkartzen dira eta bueno, jarrituko dugu agent Mren e, ba, beste abesti bat entzuten bengenuen eh agent M taldearen ba beste eh beste bat kodu izenekoa ba aurrekoaren ba, linea berdinean edo Eta eh alako bateklatu hoiekin, abesti hau a pikkat alaiagoa genuen edo eh malenkonia gutxi horrekin, baino ala, alata guztiz ere, ba otxetan, eta ba Navarida, ba Estoniaren ba malenkonia hori, malenkonia doño, oie, Eta eh beno, ba Estoniko taldeago izan bezala 2008an sortua eta 2006garren e, urtean e, xokolaz izeneko epe bat kaleratuzten eta 2007garren urtean espionas izeneko e, diska lutzea e, entzun ditugun e, bi abesti hauek e, ba espionas e, diskan e, e, ateratzen ziren urrengoa ere baina urrengoa baita ere chocolat so, epe e, hortan eta beno e, arrakasta handia izan zuten haien e, garaiak ba Ba, rock alternatibo edo talde gazte bezala baina beno, haieke e, punka, rock alternatibo, popa eta disco, musika ne, ne, nahazten zuten hasiera ba, e, batean eta beno, ba, zuten ari genbatzala ba, guzti hori nabari da eta beno, ba, segituan ba, bertako irratiak ba, aien gatik interesatu egintziran eta ba, segituan eh ba, publiko eh handiago batera iritsi ziren e, Agent M talea baitare bideoklipak egin zuten eta beno Balt Baltikar eh zonaldeko Ba, MTVn asaltzen ziren e, eta bar, beno, bari, badire YouTube ektik haien ba, bideoklip e, e, batzuk, nahiko ondo haudenak abesti hauekin eta bar, eta beno, atxekin batzue, bi, bilatu. Beno, e, entzungo dugu, ba, beste ba, ospea eman ziren e, abestia edo, haien abestirik e, ezagunena, edo? Agent M taldearen xokolat abestia. Eta beno, ba, esan beharra dago abestia haien ba, e, ba, ezagunena. Izan zela, ba, gehen ezagutzen zaia ba, abesti honengatik eta honetan on, bai dago dela ba, lako elektronika kutsu, kutsu bat. Eta beno, esan beharra da ba, Estonia herrialde ba, er, oso txikia dela. E, aien e, independentziatik e, ba, baltikokoi parraldean e, dagoen herria da eta beno, oso txikia da esan bezala, ba, euskal herria baino askoz gehiago ez da Eta, beno, ba, haiek e, beren hizkuntza propioa dute, han bakarrik itsekiten dena, Estoniera, e, beno, ba, fineratik fine e, eratorriko izkuntz bat ere, beno, finerakin ba, antza duena, ez da berdina, baino antza duena. Eta, beno, zan e, berda, handik datozen tale asko, nahiko harri-garriak direla, e, beno, haiek haien kultura maite dute, eta e, a, e, ba, ertzera er, eramaten dute haien e, kultura eta horrek e, nahiko erakargarri egiten ditu bai ezkuntzaldetik, bai haien e, musikarengatik gatik e, Estonia taldeak, zeren e, estilo ezberdinetan, e, ba olako nahiko talde karrizen dute haien ba, estilo bereziaren gatik ez da, ba adibidez entzutenari ganen taldea, bolako roko alternatibo, pop e, inguruko, ba musika, ba kon edo kommerzalean ba alako ba haien e, ikutsu berezia ematen diote eta beno nahiko talde berezia e, bihurtzen dute beno ba, agenten taldea alde batera utziko dugu bukatuko dugu esan ez ba 2009an e, taldea desegin zela Baino eh 2011an alako ba, berriz e, bilketa bat egin zuten, baino e, kasu hontan ba Merili Barik e, abeslaria gabe, eh kasu hontan Reika Sax e, sartu zen eh abestera, agentem taldean e, eta beno 2012an beste epe bat kaleratu zuten eta mm, urtean bertan ba aba betiko desegin, e, desegin egin zen beno taldetitik ba, nahiko jende pasatu, pasatu zen baino hasierako ba, ba, formazio klasiko hortan e, ba, entzun duguna formazio klasikoa izan zen. E, ben Gerora haiek e, haien e, musika karrera ke jarraitu zituzten, Eta beno, ba darregun ba hau ba, entzuten baina orain talde saldatuko dugu. <gülüyor> akendetaga caminos tuli ya ja öesen lumi Kautab mukkanet katsigas üles Väljas on lumi ja siin on nii õdus Tõusta ei taha üles zaldatu dugu, baino ez, abeslariz zeren, beno, orain ba, Estoniako ba, lako musika elektroniko, harin eta barreko ba, talde ospetsu bat entzun dugu, sopruze pui este e, izenekoa eta beno ba, bertan e, laguntzaile bezala e, merili barik e, genuen El, lengo agentem eh, abeslaria, agentem taldeko abeslariera Eta beno, ba, sopruze pui ezte talde hontan ere eh, Alan Bainola dugu abeslari gisa Eta beno, Alan Bainola ba, alako ba, pertsona polifazetiko bat eh, dugu Non beno, talde pillo batetan, eh, ibili den eh, baita ere e, ba talde pilo bateko abestiak e, egin ditu konposatzaile E, ezaguna Estonian ere eta beno estilo denetan e, ibili da e, ba, esan detekaibidez be askon e, ba, pun rock talde mitikoan e, gitarra jotzen e, ibili zela eta beno hark eman zion taldeari ba, gerorai izan zuten halako ba, folk eta eta musika klasiko bai kutxo hori bai... Ba, Eh, eh bai bibolinak eh sart, sartuaz eh ba taldeen abestieei eta beno ba, bera ere naiz eta so prusepui estu talearekin eh, alako musika elektronikoa ba, jo eh, bere joera ba alako naiko abesti klasikoak eh, egitea da beno ba abestiau Raju Ainult Raju izenekoa E, Entzun dugu, non eh Sopruse Puyeste talleak ba Merilee Barikabezlariaren eh kolaborazioa ba, izan zuen eta benon ba goazen ba Sopruse Puyesteren eh halako ba arrekasta ba, hondibatekin Soprohi, seisime ja hoidsime teine teisel käest Babrikutei tõrval, kas rütselootust olis Sa ja vastasid, kui kaunis päev. ako abesti puka eta da, Baako elektronikoekin e, a ba, abesti akustikoa. Ba. non e, ba soruse puiete taldeak va ba, bereak egiten. Dituen, esan datek esan esan behar da ba, besteiahau milazerun da bost deitzen dela eta beno Soruse pueststeren be arrakastarrik a handientariko bat e, izan e, izan zela Abesti e, hau bi seian uste dut e, kaleratu zutela eta beno ba, taldeak 6 e, diska. E, kaleratu egin zituen eta beno ba abesti honen ba, Estoniar malenkonia hori dauka eta beno hori gehitzen badiogu ba, Alan Bainolaren e, ba e, aboz sakon e, hori Eta beno, e, letrak e, beregunean irakurri, irakurri nituen e, itzulita. Eta beno, ba, alako ez ditut orain gogoratzen, e, neguaren zerbait e, zirela gogoratzen dut. Baina e, abesti, ba, poesiak e, izaten dira normalean, hauen e, abestiak, haulako nahiko sakonak e, ere. Eta beno, alan bainola normalka izaten da ba, musikaren kompozatzailea, talde talde hontan eta beno eh, haien eh, might bike izaten da ba hitzak eh, idazten dituena normalki eta, bueno, ba beno orain eh, utzeko dugu piskat ari gara bueno, talde guztiak ari gara lotzen eh, erabatez edo bestez Eta beno, ba Soprus e puisteren abesti pare bat entzun ditugu eta orain beste abesti batekin goaz, baina ez da Soprus e Yeah, over there. polita hau ere, ezta? Bueno, ba hau zure zuenez ba, Alan bai nola genuen, baina kasu hontan e, Alan bai bakarka bakarka e, Tal lehen esan bezala bat hemen e, nabar da haren ba, musika herrikoiaren garako ba, gustua ezta eta beno konposatzzeko gustua nik e, pertsonalki nahiko atsekin dut ba, altzekin ditut lan bainoen konpozioak talde desberdinetan eta beno badibidez abeia entzte a ba, nahiko inspiragarria iruditzen zaita, besti lasaia baino beteta, e, Arima daukan e, abestia. Eta beno, ba, alan bainola, e, esan bezala, ba, talde askotan ibilida, eta guztia iberaien ikutu eman dira, sopurse puyeste, lehen esan bezala, metroluminar, aluminiun, sinusade, lev, e, soberer, et, eta beno, esan bezala, ba, benaskonde... Taldean, e, tenbenaz konpun rock talde mitikoan, ba, gitarra jole bezala, egon zen talde hortatik ere jende pilla pasa zen. baino, ura egon zen e, urteetan, e, ba, abesti ikaragarri asko sortu zituzten. Ba, hau esaterako! Aknal on pragus puud Lume sisse pikad riigud Teinud silmessu oha kerk Nukralt selja toene liigud Simbis ära ole velk Vilein, Vilein, kohtu meelne tela siin Õhtu sinas laaternate all Vilein lari lapsen wir der see war an geraden dalal so und soa mein kraftos gewart der du onsuvent so in den sinn so so end was hat man kumad walla lady nervig Dul hore der alla, ist all Aber ich bekomme es jetzt Billerei, Billerei, kommt mir nur all Billerei, Billerei, glaubst du wohl nur sie war ja diesmal danach all Seist Sest on saanud eile Triibulisse patja pead Surume ja tundu meile Inimesed kõik on head Pilleri, pilleri, kohtu meile täna siin Õhtu sinas maatel nahe all Pilleri, pilleri lapse võrrad mööda siin Vara keodisel täna valut Saru, sinis silmad lahti teed Kuulatad, kui sakta tanu Lõõsalt pudisevad veed Ära mul üles silma tükki Täike näevad pudusil Läni väitsed maasi tükki Roheline näid maail Lille ri, lille Bueno tema sin ohtu sin as lanterna tan Pilarin Pilarin place where the murder scene where are these Aiba, hemen gelditu zaigu. E, abestia, e, beno, ba, esan bezala, ba Benazkond taldearentzako ba hala bainolak idatziriko ba pilerin abestia, eh, haren e, ikutilu bereziearekin, eh, beno, Benazkond ba, taldea Ba, mila bat egun eta laro geita, lau garren urtean sortzen da, eta beno, beti e, taldean egon dena ba, burzt e, trubetzki izeneko abeslaria egon da e, formazio guztietan da, jende pila pila pila bat pasatu da mila bat ziru egun eta laro geita, lau garren e, urtetik, egondu da jendea ba, kontzertu bakar batentzako ere, beraz aien e, ba partaide hoien zerrenda ba ikaragarrizkoa ikaragarrizkoa da hm mm, ba 1990 e, urte urtearen e, ondoren hasi e, ziren e, Ba, diskak e, kaleratzen. E, aurretik Estoniako ba talde batentzat Estoniarresabesten Sovietar batasunaren barruan diska bat kaleratzea ba nahiko talde batentzat ba nahiko zaia zen eh hizneskoa e, eh es e, beno ba e, ben saio bat egin genio Inke talleak ba bai, e, perestroika garaian singel batzuk kalertu zutuela, baino Finlandian. E, Finlandiara joateko aukere izan zuten eta anabesti batzuk grabatu e, ba, hori, ba de, zerbait kaleratzeko. Baina, mire, abertu talaruguita margarren urtearen ondoren, e, benaskon taldeak, ba, diskak eta diskak kaleratzen hasi zen bat bestearen ondoren, baino duela urte batzu bimila eta mar, amaika, mabi horringuru Ba, bueno, taldea desegintzen, naiz eta elkarketa desegite pillo bat izan dituen eh, ondoren, baino haien eh, diskak grabatzeko ba eh bakarai hori bukatu egin zen eta beno ba e, betiko abestiekin jarreten zuten batzutan izenea aldatuz eta beno orain dela gutxi haien abesti bat e, entzun dut ba formatzio berri batekin baina noski Burs trubetzki abezlariarekin eta beno ba haren e, e, ba actitud eratiko horekin, zeren tipoa e, ez du abesten hitz egiten du bakarrik abesti guztietan eta e, normalean e, ez da mugitzen eta ez du herribarrerik egiten e, ba, geldirik egoten da abez, e, aurpegi serio-serio batekin nahiko bitxia da ikusteko, benaz kont taldea eta e, nahiko bideo daude youtube e, ikusteko eta beno, ba, entzungo e, dugu agien ba, aien beste abestioa Sinu unistus arm, sooja mu arm, Minu sooja mu arm. See on ju hilatsus, hyperboleid, in In-N-R-K-arri, hyperboleid, In-N-R-K-arri, in hyperboleid, in in hyperboleid. Kuinuk Pariis, taas kui huid, Me kohtume siis Se on ju armastus Hüperbalaik Itse närtaarini Hüperbalaik Itse närtaarini Hüperbalaik Hüperbalaik Pealuuga lipp Surru pealuuga lipp Tunnustetip Sinu E permela I'll see you Bueno, ba, ikusten denez, ba, e, zuzeneko batetik e, hartu dute abesti hau, eh Benazkon taldea genuen ere, Ingenier Garini Hyperboloid, isenekoa ba oso abesti ospetsua, baita ere alan bainolak e, konposaturikoa, eta beno, ba taldeari baliteke ba, saio bat eskaini beharko geniokeela, Baino e, gaur ez izango gaur eh bueno, ba pizkat bideo hontatik egin zaigu eh saioa, banituen beste abesti batzu jartzea pentsatua, baino pizkat e, Alan Bai e, bidetik joan garenez, ba halako bat topatu dituan e, haren konposizio batzuk e, jarri jerrri egin ditut. Eta beno, ba, esan dezeke ba Benazko taldea askos gehiago dela, punk talde e, bat da, baino hozika errikoiaren ba ikutsu horrekin eh, ezta? Beno, ba ben asko eh, talde uniburuza bezala bai egin beharko genioke saio bat baino noiz, noiz. zeren haien eh, hain batez diska, ba, ditut, baino diska baditut, baino garai batean holako eh, lekuetan egiten zen bezala, ia diska guztiak kasetan eh, daude, bere garaian eh, Kasetan e, sortu ziren diska guzti e, Oie Eta bueno, eki Europako lekupillo Batetan Ezan bezala ba e, sozialismoaren e, erorieraren e, ondorioz ba hain e, disketxeak ere ba, itxi egin zuten eta ondorioz ba herrigeienak ba herrigeienetan di, di, e, e, diska e, kasetan kaleratzen ziren 90 margarren hamarkada e, erora zedearen az, zedearekin hasiziren eta viniloa er, erabate galdurik e, gelditu zen Baina, beno, ba, bada alako bir sortze bat, eta beno, orain benazkonden diskak e, biniloan e, birar gitaratzena ari dira, baino ikusi dudanez, ba, prezio nahiko altuekin beraznik bentsat nire benazkonden kasete maiteekin, Ba, geldituko, geldituko naiz eta beno ba, alako ba, bilaketan intensiboa egin beharko dugu ba, ben askondi buruzko ba, saio berezi batekik deanaik talde berezia eta beno entzut, entzuteko atxe gina beno, ba, herrituko dugu ba, ala mainolaren beste talde batekin Su daldan daz, tansidan kuna ezek steyar laman Amna, su dut daya, su dalle herge behemar Yeah. abeste alan bainolaren talde bat, eta aluminium izenekoa, eta, beno, arene estilo nabari horrekin, los, taibal, koskiz, izeneko, abestia, benazkon taldeak ere, E, abesti honen e, bertsioa egiten du baino haien e, estilora pasata. Behin e, bidi bat ikusi nuen olako ba, iruko erritmo e, dan, e, danza erritmak dituen e, e, abest askon denna e, abesti bat e, bideolip bat non, e, olako aretu edo gimnazio batean hainbat e, pun zeuden dantzan baino halako e, baltz moduan e, binaka balzan dantzatzen dan e, areto hortan e, aiek kontzertu punkt bat jotzen ari ziren bitartean nahiko bideo divertigarria benaskon taldearen bideo e, horatzen dut baita ere duela urte pilo bat Tzekiar Errepublikan e, festival batera egin doa zela ba, aurreko egunetan e, pragan egoten ginen ba, pertsona galduak eta ba, e, topatu ginela halako top, e, ba, Estoniar e, batzuekin a, hango barroke eta bernetan eta bar eta be ho nahiko onndo pasa nuen e, tipo haiekin gogoratzen dut e, talde batzuk zituztela eta e, zede batzuk e, pasazi datenen haien e, taldeenak eta beno, ba, denbora battu ez kontaktua mantenu egin nuen baino denboraren poderioz e, galdu egin zenpen, bai horrentxe bertan e, datorkit burura ba, datozkit burura pertsona... Aue, eta, Beno, eh be, ez naiz Estoniara joan, baina beti zan dut, aspalditik izan dut, ba, alako bitzikeri haundia e, Estoniara joateko. Eta beno, ba aldea ba saioa amaitu beharko dugu eta beno, ba bukatzeko ba alan bai nolaren taldea kalde batera Utsi, baina baita ere ba, sopruze puieste taldean. Ibilitako ba, norbait talde ontan ibili zen ere tuberkuloitez e, izen bai, tuberkuloitez izeneko ba, taldea. entzungo dugu eta haien e, ospetsu izan zen lilek errohuz izeneko abestia oso estribillo itxaskorrarekin eta beno, ba taldea, hau baitare pop rock inguru hortan eh, mugitzen da punki kutu eh, batzuekin eta ba alaba, ba talde honekin agurtzen gara Tuberculosis Liliker Rojas a bestiarekin urrengo saiora arte e Tu ja humo me tiene Semilla que roza Tu falta te llama Y no tebro que trozo Y a mí un le mete Semilla que Onto linda E lindo as borros Y a misitaitaita Se eston a pocos De la cagros De la cagros De la A the rose, I like the rose, ah -ha -ha. Lillek ja, A -a -a -a -a. Lillek ja roos Lillek ja roos Lillek ja roos Lillek ja roos Kudruk vaatab lille Lillka sva roos On tema ja maail. Ya ja moil, conser moya ja moil Y ja la que robos Que la que robos Le la que robos De la que robos Ah De la que robos Le la que robos